«Вставай, вставай, рідний!» – раптом пролунав солодкий голос. «Сонце нового життя розганяє зловісні тінні ночі. Вставай, великий трудолюбче, чесний хазяїн землі!» Хазяїн землі сів і побачив перед собою білого чорта. То він співав такої солодкої. «Чого вам треба від мене?» «Їсти!» – коротко рявкнув чорний чорт. «До друзів треба ставитись по-дружньому», – ласкаво зауважив Білий. «Ми ж друзі твої». «Хто-хто?» в тебе пам'ять», – докірливо сказав Чорний. «Вночі ти з батьком нашим обнімався і цілувався, і на тобі забув. Ми ж слуги твої. А якщо слуги, то й служіть, я теж їсти хочу». Чорти зариготалися, аж стеля затряслася. Та мене здивачі, хіба ж про таку службу мовилося? Білий чорт по лапою очі, відсапався після веселого сміху і сказав лагідно. «Ми будемо дбати про твоє щастя, будемо піклуватися, щоб життя твоє було ясним і свідомим. Ми тебе будемо вчити розумно жити на землі, щоб ти не блукав манівцями, а завжди бачив перед собою ясну мету, благородну ціль. То що ж мені робити?» розгублено запитав хазяїн землі. Оце правильне питання, зрадів солодкомовний чорт. Зараз я навчу тебе, що треба робити. У тебе є чималенько грошей. Нема ні копійки, останні пропив учора. Гаразд, але ж у тебе є город. Там росте різна городина. Візьми інструмент, який називається лопатою, нарий картоплі, поклади її в казан, розпали вогонь під казаном і спокійно жди, доки закипить. Ясна програма? Хазяїн землі, як сновида, побрів нагород, накопав картоплі і заходився готувати сніданок для дивних гостей. Чорти збіглися до плити, оточили казан, жадібно п'ялися очима у варево. Ще й вода гаразд не закипіла, а вже чертячі кінцівки занурилися в казан. За якусь хвилину там не лишилося нічого. Білий чорт задоволено засміявся, ляснув себе по щоці. "Гей, а про хазяїна землі забули. Всі забули, крім мене. Тільки я не забув і ніколи не забуватиму. Піклування про хазяїна землі – мій закон». І широким жестом ткнув хазяїнові під самісінького носа жменю лушпайок. «Їж на здоров'я, славний, трудолюбче!» Зголоднілий хазяїн схопив лушпайки обома руками, і заходився жадібно запихатися ними. «Слава, слава золотим трудящим рукам!» – голосно закричали сірі чорти. Чорний чорт поколупав у зубах тріскою, погладив черебо, ніби перевіряючи, чи достатньо воно завантажено і гарно в'їсти. Сірі чорти одностайно підтримали його. «Їсти, їсти!» «Тихо ви!» – схопився раптом білий чорт. «Красунь наших розбудете!» Грубіяни не виховані. Чорти заклякли з роздявленими ротами. А ми вже не спимо, пролунало з порога. Он ви які хороші, нас покладали спати, а самі бенкетуєте. Оце так лицарі, оце так кавалери. Знайомся з нашими дружинами, смикнув за руку хазяїна на землі білий чорт і потяг до красунь. Довго телеса чортиця, покрита з ніг до голови сезуватими смужками, гордовито назвалася «Біла Венера». «Дуже радий», – поклонився хазяїн. «Культурні люди красуням ручки цілують», – чемно нагадав білий чорт. Хазяїн доторкнувся губами до шорсткої лапи. Білий чорт заляскав у долоні. «Браво, славний трудолюбчий, твій культурний рівень росте просто на очах». «А я чорна Венера». Дражливо прошпищала друга чортиця, товстелезна, як діжка, кудлата, як вівця, і теж підтаскала свою лапу до хазяїнового носа. Вона безцеремонно оглянула з ніг до голови нового знайомого, торкнулася лапою до сорочки, пошкодувала. Важко судити про мужчину, який приховує своє тіло. Дотепно, залився сміхом білий чорт і смачно з виляском поцілував обидві лапи чорної венери. «Добре вам цілуватися», сказала та уїдливо, «шлунки у вас повні, а нам бідним». Сірі чорти дружно залементували. «Їсти, їсти».